«Ага, точно. Була у Берти Соломонівни внучка. Ну, може, це якраз та Фріда, про яку ви питаєте. Я її не пам'ятаю. Тільки пригадую, що вона давно кудись виїхала і безслідно зникла. Навіть на похорон бабусі не приїжджала. У Бердичеві її точно немає. Я б знав. Я тут за рогом своє кафе тримаю». Заходьте, смачно і дешево. Дякую, зайду. А інші? Куди поділися інші мешканці? Хто де? Одні виїхали до Ізраїлю, інші – до Америки. Когось відселили, сам не знаю, куди. А може, може, хоч когось знаєте з тих, хто тут мешкав? Чоловік замислився. Няа. а здається, йому більше не було чого сказати. Він сів за кермо своїх жигулів і почав здавати назад, щоб виїхати через арку з дворика. Аж раптом чоловік спинився і опустив бічне скло. А це ваше авто стоїть? Там, на вулиці. Моє? А що? Класна тачка! Тепер йому вже точно не було про що говорити з Іркою. Тож він газонув і лишив її сам на сам, зі спогадами, темривою і тишею. Ірка не знала, що робити. Взагалі, для жінки її вдачі такий стан невластивий. Вона завжди знала, що треба робити. Завжди. Але ж тут... Нагорі щось заворушилося. Ірина підняла голову і побачила, що... З балкона на неї дивиться сіра кішка. Замить, вона зникла. Ставало моторошно і зимно. Ірина закурила, щоб якось підбадьоритися. Проте тієї ж миті, як вона смачно затягнулася, з балкончика долинуло жалібне «Фріда! Іда! Іда!» Ірка обернулася. На балкончику немовби промайнула тінь і зникла, рипнувши старими дверима. Хоч вона й сама не була цього певна. "Гей, хто тут? Озвіться!" У відповідь глуха тиша. "Напевно, здалося", подумала Ірина. Голос був як відлуння. Точно почулося. Треба йти геть, поки не пізно. «Фріда! Іда! Іда!» «Що воно таке?» «Вшивайся, Ірко, щось тут не те». Проте Ірина знову вчинила нелогічно. Вона поволі піднялася зовнішніми дерев'яними репучими сходами на другий поверх і пішла вздовж довгого балкона, що оперізував будинок по периметру. Ступала обережно, як кішка – намагаючись не робити зайвих рухів. Крізь напівтемряву ледь вимальовувалися обриси дверей, що колись вели в різні помешкання з балкона. Ірка зупинилася перед дверима з роздертим дерматином. Тут колись жив Мойсей Давидович. Він працював у майстерні з дивною назвою «Добір хутра». Однак більшість замовлень виконував нелегально, у своєму помешканні, до якого ведуть оці обдерті двері. Вона обережно прочинила їх і зайшла в кімнатку. Ось тут і квітнув нелегальний хутряний бізнес. Саме в цій кімнаті. Точніше не в ній, а в наступній. Ірка там ніколи не була. Їй лише раз вдалося зазирнути туди через прочинене вікно, адже всі вікна помешкань виходили на балкончик, той самий, що обперізував по периметру дім на торговій чотири з внутрішнього боку. Ірка досі пам'ятала свої враження від побаченого. У таємничій кімнаті висіли на тремпелях шуби, горжетки, на дерев'яні голови натягнуто недошиті шапки, Посеред кімнати стояв масивний капітальний стіл, уздовж якого рівненько лежала довга дерев'яна лінійка. Маленька Ірка недовго заглядала в заборонену зону, бо її ляснув нижче спини Мойсей Давидович. «Киш, звідси! Киш!» «Туди заглядати не можна», – вдавано сердито сказав він. «А чого?» «Ти що, не розумієш?» У цій кімнаті живуть душі всіх убитих звіряток, з яких шиються шапки і шуби. Тоді ця фраза просто заворожила малу дівчинку. А теперішня Ірка, зайшовши до колишнього помешкання Мойсея Давидовича, кільканадцять секунд звикала до темряви, а потім Майже навпомацьки стала просуватися кімнатою до того місця, де мали бути двері до забороненої кімнатки, де жили духи замордованих задля людської примхи звіряток.